Дивне бажання для людини, яка хотіла стати володарем світу, подумала Таумі. Чи він вирішив або володар цього світу, або ніхто? Той, хто знакає не завжди? Лишилися квіти на горбику землі. І думка. Невже всі старання Джевіртана були тільки для того, аби вона з тим дивним чоловіком Джоном зустрілася? Але жити далі треба було. Через два тижні Таумі забула про свої сантименти. Вона сходила з трапа літака в засніженій Москві, холодній столиці загадкової Раши, содягнута в білу-білу шубку, яка так контрастно відтінювала її шоколадне обличчя. Пишна зустріч справді ліпше, ніж у Києві. Були прийоми, зустрічі, слухання опери в Большому театрі, екскурсія Кремлем. І зустрічі спочатку з прем'єром, потім президентом. Таомі здалося дивним, що правителі такої великої, н'єобіятної, силкувались вимивати вона країни, були такими маленькими на зріст, меншими за неї. Правда, були надзвичайно чебними, подарували дорогошубу, соболину, дорогоцінну шкатулку. Хохлома сказали при цьому дивне слово, яке Тагомі не змогла зрозуміти. Срібну таріль, прем'єр жартував і розповів якийсь місцевий і, на його думку, смішний анекдот – Спитав, чи Костя возив її на зимове полювання, чи знає вона, що таке справжній русський бан'я. Костя, її Костя сяяв. Потім була ніч кохання в його заміському маєтку. Розкішному, як і все, що їй показували в цій північній столиці. Та і боялася, та й не хотіла питати про Наталію, яке їй до неї діло. Костя збирається розлучитися, окей, а це ще нічого не означає. У неї було мінімум четверо офіційних заручень і ще більше чуток про те, що вона поєднала нарешті долю з таким-то, з черговою знаменитістю. І була рускій банді, і дивувалась Таумі не так тому, що дівчатка парились поруч з одвічі, а то й отрічі старшими за них дядечками, з ще малими животиками, як кількістю випитої грашан-водка, після якої чоловіки геть не п'яніли. Таумі розуміла, Тут зібрались багаті люди плюс представники високої влади. Вона не здивувалася, коли її Костя сказав, що з нею про що ж важливе хоче поговорити важливий Чин. Чин виявився ще одним невисоким, товстеньким чоловіком. У кімнаті, коли зійшла Таумі, одягнена в легкий короткий халатик, стояв столик з напоями, коньяки й вина гарних сортів. Це Таумі відразу оцінила, коли Чин, який представив з Віктором Івановичем, жестом запросив її до столика. Таумі присіли у м'яке, розкішне зручне крісло, але пити відмовилась. Віктор Іванович чистісінькою англійською мовою спочатку спитав, як і тут, про враження, сказав, що не кожен гість у них в Росії удостоюється честі зустрітися з двома керівниками держави. Це він схвалює, так і сказав, схвалює. Видно, що міст Таумі заслужила на такий прийом. Він, ж їй хоче запропонувати інший прийом і обслуговування з рухом майже фокусника Віктор Іванович витяг кудись із-за столика валізу із дорогої шкіри. Тут мільйон, мільйон доларів. Він, звісно, не розраховує на цілу ніч. Але заробити мільйон за годину, хай навіть за півгодини, це не так і мало навіть для такої зірки. То що ви пропонуєте? Десь випустити на приватному подіумі, бути присутньою на корпоративній вечірці таумі? «Ну ти даєш», – сказав по-російськи Віктор Іванович, з ноткою навіть якоїсь захоплення, дивного, перемішаного з ледь вловимим відтінком легкої огиди. Я англійською. «Мі, Сталомі, я давно вами захоплений. Я ні на що велике, як ваш Костя, не претендую. Година, хай навіть півгодини». «То ви пропонуєте віддатися за мільйон доларів?» Таумі не приховувала свого здивування і огиди найсправнісінької. Мало, спитав грядний чоловік. Я не повія, сказала Таумі. Не віддаюся навіть за великі гроші. А як же велика цяця? Віктор Іванович налив собі пів хужара конякої залпом випив. Сказав, що знає про її походеньки і пригоди, нема чого прикидатись. Я мала стосунки з тими, хто мені подобався, у кого я закохувалась. До побачення, містер Віктор. Таумі встала. Яких таки пантери ледь-ледь випустились. Звівся і чоловік, господар, співрозмовник, спокусник, покупець. Перетнув їй шлях, де їлась його приїзд і захоплені очі. Тебе ніхто не порятує? Хочете скандалу? Таумі Ремпел була зґвалтована під час візиту до Москви? Ну, ти багато про себе думаєш, чорна шлюху, рикнув Віктор Іванович. Дуже багато, та ми таких... Він брудно вилаявся і стиснув Таумі в сильних обіймах. Таумі плюнула йому в обличчя і дарнула кігтями по щуці, дуже близько до ока. Мабуть, цей чоловік не звик до подібного опору. На якусь мить він відпустив її, і Таумі кинулась до дверей. Вона вибігла у вузький коридор, далі в невеликий хол. Орієнтуватись вона вміла, тому побігла в правильному напрямку. Вірвалися до кімнати, де сидів Костя. Ще троє чоловіків і стільки ж дамочок, двоє з яких були, як і вона, в легких халатиках, а третя обмотана лише рушником. Таумі закричала, «Костя, відвези мене в готель!» Ще коли бігла, у скронях застукало. Костя, і Костя знав, що з нею має зробити цей огидний кабан. А може, і знав, за скільки має її купити? Як же це? З нею такого ще не було. Траплялись різні пригоди, але такого... Остання спроба зґвалтування була ще в далекій юності. «Що сталося?» «Ти питаєш, що сталося?» Таумі вліпила Костянтину Браннікову Ляпаса. «Ми їдемо? Негайно!» Вже в машині Костянтин спокійно попросив пояснити, що сталося насправді. Перед тим він спробував вияснити стосунки з Віктором Івановичем. Той засміявся йому у вічі, що новим Ходорковським забажалось стати. «Так у тебе не ті можливості!» Комфортних умов не буде, і ніхто навіть не дізнається, де ти подівся. Бранніков у відповідь вліпив під дих. Віктор Іванович зігнувся і став усідати. Охрана, охрана, вашу мать, – закричав. Але охорона сиділа в машинах на подвір'ї суперкомфортної бі... лазні. Та яка вже заспокоїлася, розповіла, що трапилось. Він за все отримає сповна, – пообіцяв Костя. А про його забаганки, цього і його, він і подумати не міг. Маю вигідну пропозицію. Означила участь у чиновницькій корпоративній вечірці, короткочасний візит до іншого міста і присутність на відкритті чогось там. Все ж посада у Віктора Івановича солідна. Та у вірила і не вірила. Хотіла вірити. Хоча вже знала, навряд чи вони поєднають долі. Був готель. Вона не запропонувала Кості залишитись. На диво, після того, як він покинув номер, вона впала на широке ліжко і майже відразу провалилась в сон. «Погане дівчисько, пробормотіла першність заснути. Тебе досі хочуть, погане дівчисько?» Вранці Костянтин Бранняков повернувся в готель. Відразу повідомив, що той, хто посмів посягнути на таумі, вже ніхто. Цього ранку, дуже рано, він, Костянтин, мав розмову, а потім зустріч а втім, неважливо з ким. Суть в тому, що наказ про звільнення Віктора Івановича вже підписано. І при нинішній владі, а вона надовго, цей чоловік більше не займе жодної посади і не матиме ніякого впливу, а на його прихований бізнес незабаром наїдуть. Не